«Навіщо? Рід і лада хіба щось веліли? Що сталося, брате? Мені ніхто не може веліти. Потемнів від раптової люті Зарислав. Сам знаю, як діяти. Ніхто не сміє мене зупинити». Він бігцем рушив крутою стежиною, не вглядаючись на товаришів. Хлопці призирнулися, вражені несподіваною зміною, що сталося з побратимом. Треба було сказати про дивне городище в долині, збентежено мов Вітрограй. «Лихо, дубе! Забули, гірко звався дуб! Зориславе, завжди! ЗАЖДИ!» Яровид не відповідав. Постеть його зникла поміж густими кущами, лише здалека чувся шурхіт каміння, що осипалося з-під його ніг. «Біжи за ним!» – твердо сказав Вітрограй. «Спробуй зупинити!» А як ні, жди біля городища, заховайся. А ти? До жену-провідника треба повідомити пращурам. Без них ми нічого не вдіємо. А водокрут? Як ти його подолаєш? Не турбуйся тим, поспішай за братом. І вітрограй почав розмотувати довгий мотузок, обкручений довкола пояса. А Зарислав війшов у якомусь барвистому тумані. Тупав ногами ніби не своїми, Не бачив довкола ні гір, ніби зодень, Лише дослухався грізного голосу, Ще невблаганно гримів у свідомості. «Ти повернися! Ти повернися! Ти повернися!» Рушиться вниз каміння, байдуже. Потоки шаленіють обабіч стежини, Погрожують, нехай! Сила всевладна, нещадна, кличе, тягне, надає спинитись і на мить. Знайома непривітна долина, а в ній похмуре городище. Зарислав поспішає до воріт, гремлять мостові ланцюги від важкої ходи яровита, брама роззявляє чорну пащу. Ніхто не зустрічає юнака, проте він знає, куди йти. Незреби наказ веде у підземелля, змушує опускатися з вивистими сходами. Богиня Калізу зустрічає Зарислава з усміхом. На її чолі багряниться кривава квітка. Заливає жахним сяйвом підземний храм. З мороку до юнака наближається знайома висока постать, полум'яні очі розпанахують душу. Я прийшов. Прошепотів Зарислав, заплющуючи повіки, бо нестерпно було дивитися у нелюдські зіниці. Де був? Прошелестіло тихе запитання, а Яровитові здавалося, що від того слова затремтіли стіни храму. У долині насилу витиснув себе юнак. У горах, кого бачив, рода й ладу зоряних братів. Ніжна усмішка осяяла змучене обличчя Яровита. Вони прекрасні. Їх нема, владно заперечив голос то мара твого розуму. Вони дали мені живу воду, слабо заперечив юнак. Чому ти лютий? Хто ти ще змусив мене прийти сюди? Тут я запитую мізерне створіння, гордовито відповів голос. Живу воду залиш мені, а сам помандруєш до рідного краю і запам'ятай, що я тобі звелю. Навіки, назавжди. Навіки? Покірно згодився Зорислав, заплющуючи очі. Його хитали хвилі втоми, хотілося заснути. «Навіки, навіки! Нічого не було!» – наказував невідомий. «Не було чарівної долини! Не було зоряних братів! Не було летючих кораблів! Не було!» – шепотів Яровит. «Зорі та небесні вогні, де живуть могутні боги, чуєш?» Чую, то вогній далеких богів. Ви, люди, ніколи не посмієте сягнути в небо. Там житла богів, перед якими люди безсилі. Безсилі, зітхнув Зерислав. Так ти повідаєш дітям своїм, і вони до гіку кланятимуться богам і служитимуть їм. Ви лише раби для богів, що дали вам життя і розум. Пам'ятай! «Пам'ятай, пам'ятай, а тепер дай живу воду і забудь про неї!» Ось вона, схлипуючи від болю в голові, сказав Яровит, добуваючи з потаємної схованки чорну кульку. Невідомий хутко схопив її, відкрив і злісно глянув на юнака.